Театр перед мікрофоном. У студії Ольга Лігус. Шанувальників української класики запрошую послухати інсценовану повість Івана Франка «Захар Беркут». У цьому героїко-романтичному творі, написаному в 1882 році, Зображена боротьба Карпатської Русі проти татаро-монгольської навали 1241 року. Відтворити історичне минуле письменникові допомогли його художня фантазія, а також легенда про затоплення монголів мешканцями гірського села Тухлі, що неподалік міста Стрій. Образи народного поводиря Захара Беркута, його сина Максима, дочки боярина Мирослави, яка перейшла на бік народу, зрадника Тугара Вовка та інших персонажів повісті майстерно озвучили актори національного драматичного театру імені Івана Франка. Стародавнє село Тухля Це була велика гірська оселя З двома чи трьома чималими присілками Всього коло півтора тисячі душ Село і присілки лежали не там, де лежить теперішня Тухля Але геть вище серед гір У просторій подовжній долині Що тепер поросла лісом і зоветься «Запалою долиною». Чималий гірський потік впадав від сходу до тої долини високим на півтора сажня водопадом, прориваючи собі дорогу поміж тісні тверді скали, як крутившися вужакою по долині, випливав на захід у таку ж саму тісну браму, розбиваючись поміж гладкі кам'яні стіни і гуркосячи ще кількома водопадами – поки чверть милі понижче, не впав до опора. Високі стрімкі береги Тухольської кітловини покриті були темним смерековим лісом, що надавав самій долині позір ще більшого заглублення якоїсь пустинної тиші та відрубності від усього життя. Правда, життя серед лісів і недоступних диких гір було тяжке, було ненастанною війною з природою, з водами, снігами, диким звіром і дикою недоступною околицею. Але тота боротьба вироблювала силу, сміливість і промисловість народу. Була підставою, пружиною його сильного, свобідного громадянського ладу. Було все... 1241 року. Весна стояла в Тухольських горах. Сонце вже геть схилилося з полудня, коли з високого верха в Тухольську долину спускалося Олевецьке товариство під проводом Максима Беркута. Передами шов боярин Тугар Вовк з донькою Мирославою з Максимом. Перед їх очима розкрилася Тухольська долина, Облита гарячим сонячним промінем, мов велике зелене озеро з невеличкими чорними острівцями. Гляди, боярини, ось туди, через безкиди аж до угорської країни тягнеться ця дорога. Вона діло тухольської громади. Мій батько сам витичив її на протязі п'ятьох миль. Твій батько має власть над громадою. Ні. Власті у нас над громадою немає ніхто. Мій батько досвідчений чоловік і служить громаді. Громада слухає батькової ради. То все твій батько бунтує тухольців проти мене і проти князя? Все тобі неправду сказано. Вся громада гнівна на тебе за те, що ти присвоюєш собі громадський ліс і полонину. Мені князь дарував той лісі і ту долину. І мені ні в кого більше дозволятися. Те самісінько говорить мій батько, боярине. Мій батько уцить громаду і радить підождати аж до громадського суду, на котрім те діло розбереться. Громадського суду? То я мав би ставати перед тим судом? Думаю, що й тобі самому буде все пожадане. Ти будеш міг усім доказати своє право, спокоїти громаду. Що за пречудове місце? Це наша Тухольщина. Наш рай. Тільки мені ви затроюєте життя в тім раю. Все що за дивогляд'є? На копу скликають, на раду громадську. І тебе закличуть, боярина. Нехай собі кличуть, я не прийду. Нічого мене не обходить ваша копа. Ось я, завтра, на копу, чого? Не їх діло, бояре, говорити чого. <му> боярине, дозволь мені, недосвідченому молодому, сказати тобі слово. Говори. Прийди завтра на копу. І піддатися вашому хлопському судові? Що ж, боярине? Тухольська громада судить по справедливості, а справедливому судові, хіба стиг піддатися? Таточку, зроби так, як каже Максим. Він не рятував моє життя. Він ж не хотів би тобі зле радити. Він знає добре тутешні звичаї. І вже ти протуркала мені уші тим Максимом. Ну, рятував тебе, забив того ведмедя. Я й вдячний йому за те, і коли хочеш, дам йому пару волів. Ні, боярена, ти чи не схочеш унизити мене від платою? А то, що я тебе прошу прийти завтра на копу, я роблю тільки зі щирої прихильності. Я рад би, боярині, щоб між Тухольською громадою і тобою була згода. Ну, нехай так. Прийду завтра на тоту вашу раду. Але не на те, щоб їй піддатися, а лише на те, щоб побачити, що це за рада буде». Яка небезпечна камінюка, так нависла над самим проходом, що бачиться ось-ось упаде. Яке страшне місце. Це святий камінь. Йому ще весни складають вінки з червоного огнику. Це наш Тухольський сторож. Все у вас ваше, все у вас святе, все у вас Тухольське, аж слухати обередло. Не мов то, поза вашою тухольщиною вже й світа нема. Для нас і справді нема світа. Ми над усе любимо свій кутик. Коли б так кожний інший любив свій кутик, то певне всі люди жили б на світі спокійно і щасливо. А про той камінь, про нашого сторожа, я вам оповім, що чув від батька. Це дуже давно діялось, ще коли велетні жили в наших горах. То тут, де тепер наша тухля, стояло велике озеро. Озеро все було закляте. В ньому не було нічого живого, ні рибки, ні хробачка. А котра звірина напилася з нього, мусила згинути. Було воно під опікою Морани, богині смерті. Але раз сталося, що цар Велетнів посварився з Мораною, і щоб зробити їй наперекір, ударив своїм чародійським у скалу і розвалив стіну так, що вся вода склятого озера виплила і стратила свою дивну силу. Ціла околиця раптом ожила. Дно озера зробилося плодючою долиною і зазеленілося буйними травми та цвітами потоці завелися риби, поміж камінням усяка гать, у лісах звіринав, в повітрі птиця. Зате розлютилася Морана, бо вона не любить нічого живого, і закляла царя Велетнів у цей камінь. Але цар не зовсім погиб. Він триває у тім камені і пильнує саї долини. Кажуть, що колись Морана ще раз і збере свою силу, щоб нею завоювати нашу Тухольщину. Але цей заклятий сторож упаде тоді на силу Морани і роздавить її собою. Яка дивна і чудова оповідь. Боярине, батько, чого тобі треба? Дозволь мені бути твоїм Найщирішим слугою. Слугою? Що ж це не трудно? Прийди з батьком і наймись, коли конче хочеш на службу. Ні, боярине, не так ти зрозумів мене. Позволь мені бути твоїм сином. Сином? Але ж у тебе є свій батько. І як чую далеко ліпший, справедливіший і мудріший від мене, коли завтра буде судити мене. Я, Я хотів сказати... Хотів сказати, що не так. Боярине, віддай за мене доньку свою, котру я люблю душі життя свого, дужче душі, душі своєї. Смерд! Що це за слова смієш ти говорити до мене? Повтори ще раз, бо це не може бути, щоб я справді чув те, що мені причулося. Нічого злого я не сказав тобі, боярине. Нічого такого, що би принесло не честь тобі або твоїй доньці. Одно тільки рятую тебе від моєї мести, а те, що ти нині врятував мою доньку з небезпеки. Інакше ляг би ти в тій хвилі трупом за такі слова. Та воліла б вона згинути в кривавих обіймах дикого звіра, ніж мала би тобі дістатися. Ні, бояриня, не так кажи. Волів би я згинути в лапах медведя, аніж мав би один її волосок бути ушкоджений. І ти, підлий хамі вроди, смієш рівняти себе за мною? Йди геть, бідний хлоп, чи ти не сповна розуму? Ти сказав свої слова в нападі божевільства. Боярине, боярине, занадто ти високо піднявся на крилах гордості. Але уважай, доля звичайно тих найвище підносить, кого думає найнижче зіпхнути. Ти ще смієш мені давати науки, гади? Геть мої з очей! А то Богом клянусь, не буду ні на що зважати, а просаджу тебе от цим ножем, як просадив нині рано медведя. Не гнівайся, боярине, за слова дурного хлопця. Ні, годі мовчати. Я не помер для тебе молодше. Я буду твоє. Доню. А все, що ти кажеш? Те, що чуєш, таточко, віддай мене за Максима. Я піду за нього. Дурна дівчину, це не може бути. Спробуй, а побачиш, що може. Ти в гаряці говориш, доню. Ти перелякалася дикого звіра, ти не дужа. Ні, таточко, я здорова. І скажу тобі ще раз і клянусь перед он тим ясним сонцем, що сей молодець мусить бути моїм. Сонце будь свідком! За селом Тухлею зараз же близько водопаду стояла на серед поля величезна липа. Ніхто не затямив, коли її засаджено і коли вона розрослася, така здорова та конариста. Тухольці вірили, що то-то липа – дар їх споконвічного добродія царя Велетні, який засадив її власноручно на Тухольській долині на знак своєї побіди над Мораною. З-під коріння липи било джерело погожої води, і відтак тихо журчачи по дрібних камінцях до потока. Це було місце копних зборів тухольських, місце сільського віча, котре в старовину являло себе всю і одиноку власть у руських громадах. Чи воля ваша нині раду держати? Воля! Найстарший у зборі Захар Беркут повільним, але твердим кроком виступив під липу і, доторкнувшись її рукою, наблизився до пливучої з її коріння нори і, припавши на коліна, помазав собі нею Очі уста. Це була звичайна стародавня церемонія, що знаменувала очищення уст і прояснення ока, потрібне при таких важких ділі, як Народна Рада. Чесна громада, не буду від вас скривати, та, і впрочім, ви й самі то добре знаєте, які важкі і великі діла чекають сьогодні Нашого громадського розсуду. Тепер наступає для нас усіх пора показати на ділі в боротьбі, чи наші громадські порядки справді міцні, і добрі, чи можуть видержати надходячу важку бурю, яка се буря надходить на нас, і то не з одного боку, все ви знаєте, і почуваєте ще ширше на нинішній раді, ось надходить боярин. Котрий хвалиться, що з милості для нього князь подарував йому наші землі, нашу свободу, нас самих. Бачите, як гордо виступає він у тім почуттю, в тім почуттю, що він княжий слуга, що він раб. Нам не потрібно милости від боярина і ні за що ставати нам рабами. Вірно! Правдиве слово мовив! Здорові були громадо! Здоров був, боярине. Викликали мене перед себе. І ось я. Чого хочете від мене? Ми закликали тебе, боярине, перед суд громадський, щоб заким осудимо твої поступки вислухати твого слова. Яким правом і в якій цілі ти робиш кривду громаді? На суд громадський. Я княжий, слуга і боярин. Ніхто не має права судити мене, окрім князя і рівних мені бояр. Про це, боярине, чиї ти слуга, ми не будемо з тобою сперечатися. Все нас нічого не обходить. А про твоє право поговоримо пізніше. Тепер тільки будь ласка, сказати нам, від прийшов у наше село. Зі столичного княжого міста Галича. А хто велів тобі йти сюди? Мій і ваш пан, князь Данило Роман. Говори про себе, а не про нас, боярине. Ми вольні люди і не знаємо ніякого пана. А чого ж велів тобі твій пан іти в наше село? Він велів мені бути сторожем його земель і його підданих. Воєводою і начальником Тухольщини. І дав мені і моїм потомкам у вічне посіданні тухольській землі в нагороду за мою вірну службу. Ось його грамота, його печать і підпис. підпис Сховай свою грамоту, боярине, ми не вміємо її читати, а печать того князя для нас не закон. Радше сам ти скажи нам, хто це такий той твій князь? ха <реш> ха Як то? Ви не знаєте князя Данила? Ні, не знаємо ніякого князя. Володаря усіх земель, усіх осел міст, від Сяну аж до Дніпра, від Карпата аж до Уся-Буга. Ми не видали його ніколи, і у нас він не Володар. Адже пастух Володар-Отари стереже її від вовка гонить її в спеку полудня до холодного потопу, а в холодночі – до теплої, безпечної кошари. А князь чи робить це зі своїми підвладними? Князь робить з ними ще більше. Він дає їм мудрі права і мудрих суддів. Посилає їм своїх вірних слуг, аби боронили їх від ворога. Не по правді сказавтеся, боярине. Бач, сонце на небі закрило своє ясне лице, щоб не слухати твоїх кривих слів. Мудрі права наші походять не від твого князя, а від дідів і батьків наших. Мудрих суддів княжих ми не видали досі і жили тихо, в згоді й ладі, судячи самі громадським розумом. Так досі було! Але відтепер не так буде. Як буде відтепер, цього ми не знаємо, і ти, боярине, не знаєш. Одно тільки скажи нам, твій князь, чи справедливий чоловік? Весь світ знає і подивляє його справедливість. То він, певний і тебе вислав, щоб ти в наших горах насаджував справедливість. Так. Так. А як думаєш, боярине? Чи справедливий може несправедливо кривдити своїх підвладних? Чи може він несправедливими поступками насадити в їх серцях справедливість і кривдячи їх, з'єднати для себе їх любов і повагу? люди ж, боярине, уста твої мовчать, але сумління твоє каже, що це не може. Бути. А преці же, твій справедливий князь. Зробив все з нами. З нами, котрих він не бачив, і не знає, котрих добром і щастям ми не турбуються, котрі йому не вчинили нічого злого, але навпаки, щороку складають йому данину. Це теж дурниця, старий. Князь нікого не може скривдити. А прецінь нас скривдив. Бо зважай лише, чи не скривдив би я тебе? Якби без твоєї волі Зняв із тебе а той блискучий панцер І дав його моєму синові. А таке саме діло Зробив твій князі з нами. Що для тебе панцер, То для нас земля і ліс. Від віків ми вживали їх І берегли, як око в голові. А тут нараз приходиш ти, і в імені свого князя кажеш: все моє, мій князь дав мені себе нагороду за мої великі заслуги. <рес> Ти помилився, старче. Усі ми власність князя зі всім, що маємо, з худобою і землею. Князь один вільний, а ми його невільники, його ласка та наша воля. Він може зробити з нами, що хоче. Послухай же тепер, яка наша думка про твого князя. Послухай і не прогнівайся. Сам бачиш і знаєш, що вітцяю опікуна ми в нім бачити не можемо. Не відцем і опікуном ми вважаємо твого князя, але Карою Божою. Зісланою на нас за гріхи наші, від якої мусимо відкуповуватися щорічними данинами. Чим менше ми про нього знаємо, а він про нас, тим ліпше для нас, і якби вся наша Русь могла позбутися сьогодні його з усіма його ватабами, то певне була би ще щаслива і велика. Старче, старче, жаль мені твого сілого волосся і твого молодечого серця. Важкі тепер часи надходять. Вони домагаються, конечно, одного сильного володаря в нашому краю, котрий би однієму середку з громади і в свою руку взяв усю силу цілого народу для оборони його перед ворогом, що надтягає зі сходу сонця. — Ти, старче, не знаєш усього того, і тобі здається, що давні часи ще тривають. — І тут ти помилився, боярине. Ти закидаєш мені, що я не знаю того, що діється навколо нас. А тим часом не знати ще, хто з нас двох більше і докладніше все знає. — Правда, боярине? — до тебе вчора прибіг княжий посланець, який оповістив тебе про новий напад страшного ворога на нашу країну. Ми, бояри, не зналися ще перед тижнем. Княжий посланець прибув пізненько. Наші посланці далеко скоріше ходять. Наїзники давно вже заповнили нашу Червону Русь. Вони Понищили багато городів і сіл І розділилися на дві ріки. Одна пішла на захід під Судомир у польську країну А друга йде горі долиною Стрия в наші сторони Правда, боярине? Що ти не знав цього? А відки ти знаєш, Старча? Зі всіми підгірськими громадами ми стоїмо в зв'язку Підгірські ж громади стоять у зв'язках з дальшими Покутськими та Подільськими. Тож про все, сяк чи так важне для нас, що діється на нашій Червоній Русі, йде блискавкою вість від громади до громади. що вам з вісти, коли допомогти собі не можете? Правду сказати, боярине. Подільські та Покутські громади не можуть допомогти тобі. Бо вони обдерті та обезсилені князями та боярами, які не дозволяють їм мати своє оружже. А ти бачиш, боярине, що це значить єдинити силу народу в одних руках. Тепер твій Данила ще десь. І хто знає, може незадовго його побачити в таборі хана, Яко його вірного підданця, щоб ціною неволі і пониження сильнішими купити собі власть не слабшими. так кажеш, вороги грозять нападом і от цим горам грозять боярине. І що ж ви думаєте робити? Піддаватися чи боронитися? Піддаватися їм не можна. Бо всіх, хто їм піддається, женуть вони на службу. І то в перші ряди, в найтяжчі бої. Значить, ви хочете боронитися? Що сила наша спробуємо зробити? Коли так, то прийміть мене за свого воєводу. Я вас поведу до бою проти ворогів. Постійно, боярине. Ми ще не дійшли до вибору воєводу. Твою щиру волю до служби громаді ми приймемо, але батьки наші казали нам, що до чистого діла треба й чистих рук. Старче, покинь таку мову. Я її не можу слухати, вона нарушує мою честь. Оце ти згадав про свою честь. І раз у раз говориш про свої великі заслуги. Будь ласка, скажи нам, Якісь твої заслуги, щоб її і ми могли вшунувати їх? У двадцяти битвах я проливав свою кров. Кров свою проливати, боярине все, ще не заслуга. І розбійник не раз проливає свою кров, а його ж за те вішають. Скажи нам, проти кого і за ким ти воював? Проти князя Київського, проти князів Волинських і Польських. І Мазовецькі. Сьосить, боярине, ті війни – це ганьба не заслуга. І для тебе, і для князів – це чисто розбійницькі війни. Я воював і проти монголів над Калкою. І як же ти воював проти них? <рес> як то як. Так як повинен був воювати. Не вступаючись з місця, поки ранений не дістався до неволі. Ось ти добре сказав. Не знаємо тільки, чи це правда. Як не знаєте, то й не мішайтеся в те, чого не знаєте. Постій, боярине, не насміхайся над нашим незнанням. Постараємось переконатися. Чесна громада, ви чули признання боярина Гара Вовка? Чули, чули, чули. Чи може хто свідчити за ним або проти нього? Я можу. Скажи нам, вояче митьку, ти знаєш свого боярина, проти котрого хочеш свідчити? Знаю. В його дружині я служив і був у битві під Калкою. Яке ж свідоцтво хочеш ти зложити проти нього? Мовчи, підлий раби! Мовчи, а то, тут буде і конец твоєму нужденному життю! Боярине, я тепер не раб твій, але вільний громадянин! Чесна громада! Свідоцтво моє проти боярина Тугара Вовка велике і страшне! Він зраб! Є! Мовчав досить, то мовчить далі! Він зганьбив святі суто! забив муша нашого! Смерть, смерть, смерть де погані. Не боюсь я вас. А так буде кожному, хто помажеться торкнути мене чи рукою, чи словом. Гей, мої вірні слуги, сюди. Давай. Боярине, ти смертельно провинився. Своїм убійством ти признався до вини і поповнив нову вину. Громада не може тебе терпіти на своїй землі. Віддалися зміж нас. За три дні відними прийдуть наші люди, щоб розвалити твій дім і загладити навіть слід твого буття у нас. Нехай приходять. Побачимо, хто чий слід загладить. Я плюю на ваш суд. Рад побачити того, хто приступить мого дому. Чесна громада, чи воля ваша поступити з боярином Тугаром Вовком, так як батьки наші веліли поступати з такими людьми? Воля! Вечоріло. густі сумерки лягали на підгір'я. Лісисті Тухольські гори задимилися, мов незлічимі вулкани, готуючись вибухати. Стрий шумів по кам'яних бродах і пінився по закрутинах. Небо покривалось зорями. Що за гарна країна, таточку? Що за чудова гарна країна? А що за поганий народ живе в тій країні? Ні, таточку, цього не кажи. Я не знаю, але народ тутешній мені сподобався. Я знаю, що він тобі сподобався. А радше, що сподобався тобі один із того народу, той проклятий Беркут. О, я знаю, що ти готова батька свого покинути для нього що ти перестала вже любити батька для нього. Та що діяти, така вже дівоча вдача? Якими прикрими словами ти докоряєш мені? Я призналася тобі, що люблю Максима і присягала перед сонцем, що буду його. Але я ще не його, я ще твоя. А хоч і його буду, то не перестану любити тебе, таточку, ніколи. Хіба ти забула, що ти боярська дочка, він смерть, вівчар? Не гурися, його. Він такий рицар, як і інші рицарі. Ні, він ліпший, миліший і чесніший від усіх тих боярчуків, яких я бачила досі. Впрочім, таточку, дарма вже відмовляти. Я присягала. Що значить присяга дурної, осліпленої дівчини? Ні, таточку, я не дурна і не осліплена. Не в пори дикої пристрасті, не без вагання і думання я зробила все. Навіть не без вищої волі, таточку. Ну, а все, що знав? Яка вища воля спонукала тебе до такого безумства? Слухай, таточку. Вночі перед тим днем, коли ми мали рушити на медведів, показалась мені в сні моя мати. Така була якою ти описував мені її в білій одежі, з розпущеним волоссям, але з лицем рум'яним і ясним, мов сонце, з радістю на устах, і з усміхом та безмірною любов'ю в ясних очах? Вона приступила до мене з розпростертими руками і обняла мене, сильно притискаючи до груди. Мирославо, дитя моє єдине, сказала вона лагідним м'яким голосом, що й досі тремтить мені в серці, слухай, що я тобі скажу, велика для тебе хвиля зближається доню, серце твоє пробудеться і заговорить, слухай свого серця, доню і йди за Його голосом, благословлю ж твоє серце. І сказавши все, вона розвіялася, а я прокинулася. І серце моє справді заговорила таточка. І я пішла за Його голосом, на мені благословенство мами. Але ж дурна дівчина це був сон. Про що ти вдень думала те вночі й приснилось тобі? А втім, ти вже й не побачиш його ніколи. Не побачу? Хіба він умер? Хоч би й століт жив, то таки не побачиш його, бо ми. Ми не вернемось уже більше в ті прокляті сторони. Не вернемось? А це для чого? Для того, що ті твої добрі люди, а поперед усіх той старий чорт, батько твого окоханого Максима, ухвалили на своїй раді вигнати нас із свого села. Але постійте ви, хамове плем'я, пізнаєте ви, з ким маєте діло. Тугар вовк, сенетухольський вовк, він і тухольським медведям зуміє показати зуби. Куди ж ми йдемо, коли нас вигнано з Тухольщини? В світ за очі. Ти ж казав, що ми йдемо до одного боярина в гостину. Правда опротивила мені. Я сказав неправду. Перед ними мов силою чарів розкинулася широка стрийська долина, залита морем пожеж і огнищ. Небо жевріло кровавим відблиском. Огнів, виднілися тут же в долині над рікою довгі, безконечно довгі ряди чотиригранних шатрів. Що таке? Тату, про Бога Святого, все що таке? Наші союзники. Це мусять бути наїзники, про котрих прихід говорив народ з такою тривогою. Так, все вони. Не руської землі. Наші союзники проти тих проклятих смердів і їх громадів. Але ж, таточко, ці вороги не щадять ні хати, ні двору, ні князівської палати. Ще раз кажу тобі, все наші союзники. Гнів проти тухольців засліпив тебе і пхає до загибелі. Нехай і так, що ви нещасливі. А чи для того мусимо бути зрадниками свого краю? Молода ти ще, доня, гаряча палка, і не знаєш, як смакує голод, як смакує нужда. Я зазнав їх, і хочу оберігти тебе від них. Не перечай мені. Таточку, Богом святим молю, вертаймо війці. Куди? Ходімо до тухлі. Ні, пропала вже. Підемо, але не з униженою прозою. Підемо в гості. І рад я побачити, чи твої беркути посміють тепер виганяти нас. Тивітки, що за один? За чим приходиш? Не твоє діло. Хто веде вашу силу? Внуки великого хана. Петабе Гадир і Бурунда Гадир. Іди ж і скажи їм, що калка ріка по болоті тече і в дом упадає. Чому ти вчора не вбив мене, тату? Внуки великого хана шлють свій привіт новому другові і просять його до свого шатра, на воєнну раду. О, впору прийшов ти. Ми дожидали свого союзника. Я знаю свій обов'язок. В одній малишень я переступив ваш звичай. Я привів доньку свою до табору. Хіба ж ти не знаєш, що звичай наш забороняє женщинам вступати в табір вояків? Я прошу дозволити їй лишитися нинішню ніч і завтрашній день, поки не винайду для неї безпечного пристановища. Для другів наших ми гостинні. Зблизись, дівчино. Зблизись, Мирославо. Великий начальник ласкавий до нас. Не хочу його ласки. Зблизись. Наказую тобі. Гарна дівчина. На тобі, дівчино. Оце коко з вашого князя. Мстислав. Знак безпеки. Покажи монгольським воякам. Усі пропустять. Візьми доню цей знак. Він дає тобі безпечний прохід у монгольському таборі. Нам бо прийдеться розстатися, доню. Але з тим персним ти можеш безпечно приходити і виходити, коли тобі запотребиться. Дякую. Відведіть її до їхнього шатра. Коли скажем тобі, боярине, що ми дожидали тебе, то нехай це буде найвища похвала твоєї вірності. Але все-таки ти трохи запізно прийшов. Наше військо жде вже третій день, а великий хан, виправляючи нас на захід до краю рабів своїх Арпадів, наказував нам довше трьох день без потреби ніде не затримуватись. Ваш вірний слуга не міг швидше прибути, бо аж учора дізнався про ваш похід. А дізнавшись... Прибув зараз? Про задержку не журися. Шляхи наші хоч не широкі, але безпечні. Які шляхи? В чиїх руках? Один шлях дуклянський, горі сяном рікою, угу. а потім через низький гірський провал. Шлях широкий і вигідний, тобто не уже не раз руськими і угорськими воєнними силами. Угу. Тим шляхом я сам можу бути вам провідником. На довга дорога тухольським шляхом до краю Арпадів? Для оружних можив до Тухлі день ходу. Так. В Тухлі переночувати, а разом з освітом у дорогу. Угу. І на вечір будете вже на рівнині. Ну, то веди нас тухольським. Доню, Мирослава, не плач. Дасть Бог усе ще добре буде. Забудь того, смерда, гарна будучність чекає тебе, а він... Що він? Завтра в полудне він упаде трупом від мого меча. Хто впаде трупом? Максим? Ти ведеш напад на Тухлю? Ні, не на Тухлю. Я веду тільки один малий відділ, щоб обсадити вхід до Тухлі. Хто має браму, той має й хату. Але розумію тепер. Ти ж сам сказав недавно. Що завтра Максим має з Тухольськими молодцями валити наш дім. А ти хочеш з монголами напасти на нього? Вбити його? Доню, забудь за нього. Яка доля йому судилася, така й буде. Ні, тату, тим ти не зведеш мене. Я їду. Їду до Тухлі. Я остережу його. Спасу його від твоєї засідки. А коли в неї попадеться, то я стану обік него і буду боронитися разом з ним до останнього скону проти тебе, тату, і твоїх поганих союзників. Дівчино, ти божевільна. Уважай, не доводи мене до гніву. Що мене обходить твій гнів? Коли уб'єш мене, то це буде тільки добродійство, бо так мені не жити. Пусти мене. Ні, лишись тут, нерозумна. Лишитись тут, поки ти спокійно не замордуєш того, хто дорожче мені над життя моє. а ні, я не лишусь. Ні. Коли вже таке твоє над ним милосерді, то ще раз клянусь тобі, що ні я ніхто з моєї дружини не ткне його, хоч би він не знати, як нападав на нас. Досить тобі все. Доню, заклинаю тебе, лишись у таборі, поки я не вернусь, а тоді роби собі, що твоя воля буде. А тепер прощай. З важким серцем ішов Максим Беркут Посеред невеличкої ватаги тохольських молодців На спомнення громадської волі Серце його рвалося і країлось на саму думку Що буде мусив стрітися з Мирославою З її батьком, як з ворогами Що буде, може, мусив боротися з боярськими лучниками Або і з самим боярином але ні, коли схоче моєї крові, я не буду боронитися. Я надставлю йому свої груди добровільно. Нехай б'є. Життя він не хоче мені дати, то нехай дає смерть. Прощай, моя Тухольщина. Прощай, батько мій, соколи сизий, Прощайте, браття і товариші мої. Не побачите вже Максима, а почувши про мою смерть, посумуєте і скажете, згинув для добра громади. Але ви не будете знати, що я сам бажав і шукав смерті. Бо я не Нема боярина Тугара-Вовка. Іслала нас громада, щоб прогнати вас волею чи не волею, з тукольських земель по громадського. громадському. Питаємо вас, чи вступилися по волі чи ні. Питаємо другий раз. Питаємо третій раз. Пускайте не стріли, але вище голови. Товариші і браття, не прогнівайтесь на нас за на нашу мовчанку. Ми дали слово боянові, що в вас ворожим, але ми не давали йому слово проливати вашу кров і проливати її за неправду. Ми були при суді громадським і знаємо, що боянин зкривдив громаду. І що громадський суд справедливий. Робіть, що вам повелено. І коли буде ласка батьків ваших, ми будемо просити, щоб прийняли нас до своєї громади. Не хочемо більше служити боянинам ігні. Не хочемо. Будьмо разом. Вітаю вам. Здорово, будь лікарні. Здорово, здорово. Ходімо в дім наш! Гарна будова. Але що ж, ми мусимо її розібрати. Звісна річ, ми не будемо її ні валити, ні палити, але зложимо все порядну на купу, щоб боярин, коли запотребує, міг собі все те забрати. І все добро його мусить бути йому схоронене в цілості. Браття, радісний цей день для нас. І ще ніяка лиха пригода. Щось. Що там таке? До зброї, браття! До зброї! Вороги. Головне діло наше, товариші, держатися з їх стіл, поки ворог не випре нас від цього дому і не окружить навільні колі, потім не маємо чого боятися. Тім сей, то буде наша твердиня. Ваш боярин! Ваш боярин! Монгольський слуга з своєї батьківщини, з радних. З Слухали сторінки повісті Івана Франка «Захар Беркут». Запис артистів київських театрів 1980 року. Ролі виконували Костянтин Степанков, Богдан Ступка, Олександр Беструшкін, Ада Роговцева, Юлія Ткаченко, Валерій Івченко. На цьому я, Ольга Лігу, скажу всім до наступної зустрічі в театрі перед мікрофоном.